12. fejezet Vidéki lakhely. Kezdtem bátorítani Jót, keressen valahol máshol munkahelyet, hogy ezáltal függetlenebbé válhasson. Mondtam neki, hogy meg kell tanulnunk a saját lábunkra állni. Beszély apával, biztos vagyok benne a jó referenciát fogadni rólad. Kapott is új állás gond nélkül, mégpedig a cia nél az ír vállalatnál. Az új állás azt jelentette, hogy nem tudott többé felvenni engem munka után, így legtöbbször busszal mentem haza. Egyik este megkerültem a házunkat, a hátsó bejáraton mentem be, és már sejtettem, hogy történni fog valami. Észrevettem apa újságját, a The Irish a nappali asztalán. Az angyalok szóltak, hogy nyissam ki. Én pedig vonakodva bár, de fogtam egy széket, leültem az asztalhoz, és lapozni kezdtem az újságot. Remegett a kezem, és mintha lassított felvétel lett volna, úgy mozgattam a lapokat. Féltem, hogy az angyalok valami lesújtó hírt fognak kiemelni nekem az újságban. – Ne fél, Orna! – biztattak az angyalaim. – Csak lapozgass, és mi szólunk, hol állj meg! Lassan fordítottam az újságlapokat egyesével. A vállamon angyalom hózusz kezét éreztem. – Most! – sugta a fülembe. – A házakat nézd az eladási rovadban! – oda pillantottam. Több száz házat kínáltak ott megvételre. Nem tudtam semmit sem kivenni a lapon, minden olyan összevisszának tűnt. Felnéztem az újságból, és láttam, hogy seregnyi angyal üli körbe az asztalt. Micsoda látvány volt? Elmosolyodtam. Hello! – szólt Éliás angyal, aki pontosan velem szemben ült. Az újságér nyúlt, ujjaival megérintette a papírt. – Most nézd, Lorna! – szólt. És akkor minden egyértelművé vált. A következőt olvastam: Ménuszban kis ház eladó. Lorna, ez egy kicsike ház, nagy kertel, mondta Éliás. Tökéletes lesz neked is, Jónak, Olvas csak tovább. Rövid hirdetés volt, alig három soros, elolvastam. Eladó árverés útján, és még egy telefonszám volt ott. Most karikázd be ezt a hirdetést, és tép ki az oldalt az újságból rendelkezett Éliás. Úgy tettem, a papírt pedig eltettem a zsebembe. Amikor készen állsz rá, mutasd meg a hirdetést apádnak, folytatta. Ő majd segíteni fog. Könnyek szöktek a szemembe a boldogságtól, Éliás felállt, karjával előre nyújt, és új hegyével letörölte arcomról a könnyeimet. A boldogság könnyei, jelentette ki. És azzal az angyalok eltűntek. Másnap sétáltam Joe-val a csatorna mellett, és megmutattam neki a Ménuszi kis házról szóló hirdetést. – Beszélek apával, ha este hazaért a horgászásból, – mondtam neki. Összehajtottam a hirdetést, és betettem a táskámba. Este később Joe már elment, amikor apa hazaért a horgászásból, letette a felszerelését a padlóra, és büszkén mutatott két nagy szép darab rózsaszín folyamilazacot. Kivette a szágból, és a konyhaasztalra fektette őket – Anya elégedetten nézte a halakat. Amikor aztán végzett a felszerelés megtisztításával és elpakolásával, apa leült a szokott helyére. – Apa – kezdtem bele a mondókámba – láttam az újságban egy hirdetést egy kis házról Ménuszban. Árverése fogják bocsátani. Mi a véleményed róla? Elég meglepetten nézett rám. Talán nem nézte ki belőlem, hogy eladóházakat nézegessek. Nem tudtam, miként értelmezzem az arc kifejezését, ám habozás nélkül így szólt. Mutasd csak azt az újságot! Kivettem a papírdarabot a táskámból, és letettem elé a kisasztalra. Megkérdezte, melyik hirdetés az. Bekarikáztam feketével. Látod, apa, ez az. Ott az oldalon, jobbra lent. Apa ismét rám nézett, meglepett kifejezéssel. Én áltam ő ült, és alaposan elolvasta a hirdetést, mielőtt megszólalt volna. Aztán elmosolyodott, és azt mondta. – Nagyon jó! – és azt kérdezte. – Joe tud erről a hirdetésről? – Igen – feleltem. Mikor legutóbb vele voltam, mutattam neki. Mindketten izgatottak lettünk, de nem tudjuk most, mit évők legyünk. – Először is kölcsönt kell felvennetek – mondta apa. – Joe és nekem van pénzünk a bankba, oda kéne elmennünk? – kérdeztem. Igen, hangzott a válasz, de más helyeket is megpróbálhattok. Ott van például a városi tanács. Hát, ha adnak otthonra kölcsönt, az olcsóbb lenne, mint a bank. Az árverést bízzátok rám. Majd hívlak, hogy mire jutottam. Köszönöm, apa, mondtam. Örültem, hogy segít nekünk, és nagyon izgatott lettem a lehetőség láttán, hogy esetleg megvesszük a házat. Másnap szabadnapos voltam, lesétáltam hát az utcai telefonfülkéhez, hogy felhívjam a városi tanácsot. Érdeklődtem náluk, miképpen juthat kölcsönhöz egy fiatal pár. Elmondtam, hogy még nem házasodtunk össze, de tervezzük. A lánya vonal végén megígérte, hogy elküldi nekem postán a nyomtatványukat. Ezután apát hívtam fel, aki elmondta, hogy tájékozódott az árverés felől. Két nap múlva lesz, így hát, ha érdekel minket a dolog, el kell mennünk, és meg kell néznünk a házat, amilyen gyorsan csak tudjuk. Lehetőleg még ma este. Hagytam egy üzenetet Johnnak a munkahelyén, hogy jöjjön egyenesen leik Izgatott voltam, futva mentem haza, és a házban elúságultam anyának, mit mondott apa. Ne örülj még annyira, mondta anyám, nem olyan könnyű megkapni egy kölcsönt, és nincs sok pénzetek. Joe és apa aznap este öt percen belül egyszerre érkeztek meg hozzánk. Apa azt mondta, most nincs idő vacsorázni, mivel a kisházban jelenleg nincs áram, ezért addig kell oda mennünk megnézni, amíg még világos van. Mindannyian anya is beültünk apa kocsiába, és elmentünk a Ménó házig. Kintről alig lehetett belátni, olyan magas volt a sövénykerítés – a kapu zárva volt, így apa az árverező előzetes útmutatása alapján beköszönt a szomszédhoz, akitől megkapta a kulcsokat. Azzal kinyitotta a kaput és átnyújtotta a kulcsokat Jónak. A kert nagy volt és benőtte a növényzet. Mit benőtte? Teljesen belepte. Egy kis ösvényen eljutottunk az aprócska épületig. Joe beillesztette a kulcsot a zárba, elfordította. Az ajtó kinyílt és rettenetes állott szak csapott meg minket. A ház dohos volt és nyírkos. Egyértelműen látszott, hogy régóta nem lakják. Kicsike volt az egész, de ezt se Joe, se én nem bántuk, csak tudjuk megvenni. Körbenéztünk, aztán elmondtuk apának, hogy aggaszt minket az árvelés. Mi lesz akkor, ha sikerrel járunk, és mi szerezzük meg a házat? Nem kér majd az árverező foglalót? Ki kell -e majd vennünk előre készpizda bankból, lévén, hogy nincs csekfüzetünk. Apa azt mondta, ha minden jól alakul, ő kifizeti a foglalót az napján, és mi megadhatjuk neki később. Közben időnként visszamentem az egyik kis szobába, hogy csendben beszéljek az angyalokkal a fejemben kavargó dolgokról. Végigmentem a szobákon Joe-val, anyával és apával, az angyalok pedig egyre csak uzigálták a hajamat. Anya kérdezte is, miért kapdosok folyton a fejemhez? Vajon azt nézem, nincsenek-e pókhálók a hajamban? Csak mosolyogtam erre a felvetésre. Alig öt percet töltöttünk benne, aztán kimentünk. Joe betette maga mögött az ajtót, bezárta, a kulcsokat pedig a levélládába rakta. Miközben hazafelé tartottunk, anya megjegyezte. Szörnyű állapotban van ez a ház. Apa rápillantott anyára, majd azt kérdezte tőlünk, még mindig érdekele minket az egész. Egyszerre vágtuk rá, hogy igen. Szerda reggel úgy kilenc felé elindultam a szüleimmel, és felvettük Joe-t. Apa megállt joe háza előtt, is így szólt, menj és kopogtass. nyitott ajtót, aztán odajött az autóhoz, és kérdezte a szüleimet, nem jönné ebbe pár percre találkozni az ő anyukájával. Szüleim elhárították a javaslatot. Én azonban bementem. Joe anyukája minden jót kívánt nekünk, és azt mondta, Valamikor majd összejön, hogy találkozzak anyáddal. Egyik vasárnap meghívjuk a szüleidet vacsorára. Joe anyukája már anig várta, hogy találkozhasson a szüleimmel. Elindultunk, ő pedig integetett nekünk az ajtóból. Ültem az autóban, és fogtam Joe kezét szótlanul. Idegesek voltunk, én szüntelenül imádkoztam. Fel sem ocsúttam szinte, mikor apa már le is parkolta a kocsit. Az árverésre egy öreg szállodában került sor. Korán érkeztünk, ezért leültünk a szálloda előcsarnokában, ittunk egy teát és pihentünk kicsit. Felismertem pár embert az előcsarnokban várakozók közül, korábban ugyanis megfordultak a benzinkútnál mint vevők. Murphy volt a vezeték nevük, és építőmesterek voltak. Apa felállt az asztal mellől, és oda sétált hozzájuk. Figyeltem, ahogy kezet ráz velük, és beszélgetni kezdenek. Meghívta őket egy itarra, és úgy tűnt, jó hangulatban zajlik a beszélgetés, még nevettek is. Apa felén fordulva rám mosolygott, láttam az arcán, hogy minden rendben van. Kérdeztem joe hány óra van, háromnegyed tizenegy volt, az és pedig tizenegykor kezdődött. Apa visszatért az asztalunkhoz, és mindannyian nagyon kíváncsiak voltunk, vajon mire jutott Murphyékkel. Azt kérdezte, mit szeretnénk előbb hallani, a jó vagy a rossz hírt? A jó hírt előbb, kérlek, mondtam. Évekkel ezelőtt, mikor volt az a benzinsztrájk, tettem egy szívességet ezeknek a mörféknek. Biztosítottam nekik elegendő benzint és gázt, mondta apa. Most rajtuk a sor, hogy visszonozzák a szívességet. Jót beszélgettünk, és elmondtam nekik, hogy nektek a szívetek szakadna meg, ha nem jutnátok hozzá ehhez a házhoz. Egyikünk sem jött rá, hogy az utca végén egy földterületet is kínáltak árberésre. nem csak a házat, és mörféket az a föld érdekelte. A kisházat is meg akarták venni, hogy irodának használják, és ott alakítsanak itt teherautóparkolót, de miután beszéltek apával, megígérték, hogy nem fognak rá alkudni, és a maguk részéről mindenben segítenek, hogy mi szerezhessük meg. Az emberek kezdtek beszivárogni az előcsarnokból a halon keresztül a terembe, az árverés helyszínére. A hely csak gyengén volt megvilágítva. Rengeteg szék sorokba rendezve, és a terem végére egy asztal tettek, külön egy székkel. Nagyjából huszan várhattuk az árverést. Eléggé elölültünk le jobb oldalt, míg mörfiék a bal oldalon foglaltak helyet. Több ingatlara is sor került az árverésen, mielőtt eljutottunk volna a kisházig. Az egyik ingatlan, feljebb az úton mörféké lett. Végül aztán már úgy tűnt sosem jutunk addig, a ház került kalapács alá. Ez volt az utolsó árverési tétel. Elkezdődött a licit, egy nő felemelte a kezét és mondott egy árat, aztán apa jött, ő is mondott egy árat, és ez így ment egy ideig. Végül a nő feladta, nem licitál többet. Apa bemondott egy összeget, és mörfék is mondtak egyet, de ezzel ők is megálltak. 2500 font, szólalt meg apám, és nem hangzott el több licit. Mikor az árverező kijelentette, hogy elkelt, végre újra levegőt vehettem. Az árverező jelezte, apa menjen oda hozzá, ő pedig odafordult Joe-hoz és hozzám, is hívott. Gyertek oda ti is, végül is ti meg a házat. Az árverező kérdezte apa nevét, mire ő büszkén mondta, hogy csak licitálni volt itt. Joe és én vagyunk a bevők. A férfi feljegyezte a nevünket, majd kérte az előleget. Apa habozás nélkül szólt, hogy ezt bízzuk csak rá. Csak néztem, ahogy előveszi a csekkfüzetét, akkor ott az a 10%-os előleg 250 font hatalmas összegnek tűnt számomra. Apa megírta a csekket, én pedig végtelen szeretetet éreztem iránta. Nagy öröm volt nekem, hogy ezt megteszi értünk. Szerettem volna ott helyben rögtön megölelni. Apa és anya visszavittek minket Joe anyukájához. Mikor odaértünk, Joe anyja a kerítésnél állt a kertben, az egyik szomszéddal beszélgetett. Joe ismét megkérdezte a szüleimet, nem jönneke be egy teára, ám ők ismét elhárították a meghívást. Kiszálltunk a kocsiból. Joe anyukája akkor ért oda a kapuhoz. Szüleim integetve elköszöntek és elhajtottak. Ott rögtön elúságoltuk Joe anyukájának a nagy hírt, Előbb menjünk be, mondta erre, aztán elmondjátok nekem az egészet töviről hegyire egy a mellett. Minden egyes részletet hallani akarok, éppen elkészült egy kis almás lepény is. Bementünk a konyhába, Joe anyukája feltette a teavizet. Már terített, asztal várt minket csészékkel, tányírokkal volt tej, cukor és lepény is. Joe anyukája minden apró részletről kifaggatott, így jó hosszan beszélgettünk. Nagy nyüzsgés volt a házban, jöttek, mentek a családtagok, és mindenki hallani akarta a jó hírt a házzal kapcsolatban. Akadta ki, azt mondta. Ménusz, hát az jó messze van, sosem fogunk hozzászokni a gondolathoz, hogy ott vidéken laktok, nevetve válaszoltam. Azt hiszitek, a világ végére költözünk, pedig csak 25 mérföldnyire van, Joe anyukája megkérdezte. Mikor mehetek oda, és segíthetek nektek rendbe tenni a házat? Joe rám nézett, én pedig azt mondtam. A következő utáni hétvége nekem hosszú hétvége lesz. Joe közölte, neki is szabad lesz akkor a szombat. Így megállapodtunk, hogy találkozunk a háznál azon a szombat reggelen. Nem sokkal később hazavit autóval. Pár nappal azt követően, hogy megvettük a kis házat, elhatároztuk, hogy gyalog elmegyünk Lejcklipből Mainószig, és elkezdjük az épület kitakarítását. Nagy izgalomban voltunk, mikor odaértünk. A kapu nyitva állt, és némi időbe került, mire megtaláltuk a kulcsokat. Végül Joe rájuk lelt egy kő alatt a ház túlsó végénél. A közvetlen szomszédban feltehetően meghallották, hogy jövünk, mert egy hölgy jött a kapuhoz, és oda kiáltott hozzág. Üdvözlet, én vagyok itt a szomszéd! – Én is odamentem a kapuhoz, és köszöntem. – Hello! – Engem lornának hívnak, és reméljük itt lakunk majd, miután fél év múlva összeházasodunk. Ez csodálatos, mondta a hölgy mosolyogva, öröm lesz majd, hogy laknak itt a szomszédban, én Elizabet vagyok. Behívtam, és együtt sétáltunk fel a teljesen benőtt kerti kocsi felhajtón, majd jobbra fordulva a fala mellett eljutottunk a bejáratig. Joe ott állt, én pedig bemutattam, mint vőlegényemet a szomszédasszonynak, aki örvendett és kielentette, maguk nagyon szép pár így együtt. Hívtam Elizabetet, jöjjön be a házba, Joe pedig kinyitotta az ajtót. Bementünk, közben tovább beszélgettünk. Borzasztó, mit láthatnak, mennyire rossz állapotban van most ez a ház belül. Már régóta ilyen elhagyatott. Az öreg hölgy, aki itt lakott, Mrs. Costello, már jóval ezelőtt meghalt. Semmi baj, Elizabeth, válaszoltam, miközben végignéztük a szobákat. Semmi perc alatt rendbehozzuk a házat, szólt Joe. Jól ki kell sikálni, le kell szedni a tapétát a farról, a linóleumot is a padlóról, na, és kidobni a régi bútorokat. Aztán körbenézett. Talán pár darab maradhat. A kunyhasztal jó állapotúnak látszik, és esetleg azok a karosszégek, meg az a fiókos szekrény is. Igazság szerint nem volt semmi bútorunk, és pénzünk is alig, hogy vegyünk valamit. Azt kellett használnunk, amit meg tudtunk menteni a házban, és ami használt bútort mások nekünk adtak. Jól tisztíthatóak, és úgy fognak majd kinézni, mintha újjak lennének, mondta Elizabeth. Istenem, a férjem majd besegít maguknak a munka nehezében. És mielőtt Joe vagy én szóhoz juthattunk volna, kirohant az ajtón, hogy megkeresse a férjét. Nevettünk. Kedves kis ducinő nő volt, ragyogó mosolyjal. Az energia, melyet láttam körülötte, tele volt szeretettel és törődéssel. Olyan volt, mintha ő lenne a föld sója. Pillanatok alatt ismét nálunk termet, oldalán egy magas sovány férfival, aki meglehetősen sápattan nézett ki, arcát mély barázdák szántották. Jellegzetes vonásai voltak. – Hello, hogy mint vannak? – szólalt meg a férfi. – Ez itt a férjem John – Elizabeth bemutatott minket neki, egyszer mint elmagyarázta a férjének, hogy mi nem sokára összeházasodunk és be fogunk költözni a házba. – Nos, Joe, piszkosul sok munka vár itt magára – mondta John, De még milyen sok? – Igen, minden bizonyal – felelte Joe. – Menjünk hátra a ház mögé és nézzük meg a fészereket. Azzal kimentek, mi pedig ott maradtunk a nappaliban. Meglehetősen szűkös szoba volt, benne egy kandallóval. A hálószobában is alaposan körülnéztünk, ahol bűző szak terjengett. – Szentég, nézze a függönyöket, milyen koszosak – kiáltottam – Rettentő állapotban vannak, nekünk pedig nincs pénzünk újat venni. Figyeljen, Lorna, ne aggódjon nyugtatott meg a szomszédasszony leszedem én azokat a függönyöket a héten, úgy sincs most egyéb való, majd kimosom őket. Nem hittem a fülemnek de Elizabeth, ez itt rengeteg függöny. Kimosom és ki is vasalom mindet, aztán bejövök és felteszem őket vissza a helyükre. Amíg én ezzel el vagyok, ráveszem Johnt, hogy tisztítsa meg az ablakokat. Volt egy hálószobánk, egy kis nappalink, egy kis konyha, egy másik szoba, ezt hálószobának lehetett használni, de nem volt WC és fürdőszoba sem. A konyha mérete megfelelő egy fiatal családnak induláskép, jelentette ki a szomszédasszony. Abból a kis hálószobából azonban jobb, ha fürdőszobát csinálnak, szükségük lesz rá? Feltehetőleg jönnek majd a gyerekek? Igen, jönnek. Feleltem maga biztosan. Elvégre ezt Éliás is megmondta. Azonban egyelőre megteszi majd a kinti budi is. Lássuk, milyen állapotban van. Kimentünk a ház mögé, hogy megnézzük. Teljesen elvadult növényzetet találtunk, alig lehetett látni bármit is annyira túlburjánzott a sövény. A fű, a gaz, a csalán és a szúró szeder is derék magasság fölédőt keresztül küzdöttük magunkat a növényzeten abba az irányba, ahol Elizabeth feltételezése szerint a budinak kellett lennie. Se joe se nem láttuk. Megtaláltuk viszont a budit, amely voltaképpen egy hosszú fészer volt. Ülőhely nélkül árválkodott ugyan, de használhatónak látszott, nem volt vészes állapotban. Megkérdeztem az asszonyt, miféle épület áll mellette. Az egy másik fészer, a mellette lévő pedig a miénk és akkor meghallottuk a férfiakat. – Ne nézzem be abba a fészerbe! – szólt John. – Ezek után persze nem bírtam ki, hogy ne tegyem. – Ó, csak én bekukkantok, nem nézek be igazán – mondtam. Bekukkantottam, és természetesen nagy halomban áltott mindenféle holmi. – Mi a helyzet a többi fészerrel? – kérdeztem. Azokba se nézem be, azt ajánlom, felelte John. Van még egy nagyobb fészer arra, és azon túl pedig egy disznóól áll. Egy kis épület körbe külső fallal, és kapunyílik nyílik egy kis udvar részre. Nagyon jó hely lenne csirkét tartani. A fészerek tele vannak ugyan szeméttel, de majd én segítek Johnnak. Egy részét elhordhatjuk és elégedhetjük, amikor legközelebb itt lesz. Istenem, John, maga nagyon kedves, hogy így segít nekünk, mondtam. Mire megfordult, és így szólt. Nos. Azt hiszem Elizabeth, jobb, ha mi most megyünk. Hadd maradjanak maguk itt kettesben. A szomszédasszony elmenőben még megfordult és megkérdezte. Mielőtt hazamennek, lenne kedvük bejönni hozzánk egy teára? Örömmel vennénk? Volna hozzá kedved? kérdeztem Joe-t. Joe, Joe bólintott. Ott leszünk úgy öt-tíz perc múlva, csak körülnézünk egy kicsit, szétválogatunk párholmit. Azzal a házaspár elment. Boldog voltam, ahogy Joe is... Hát nem csodálatos, hogy most már miénk ez a ház, mondtam. Sok munkánk lesz vele, de tudom, hogy meg tudjuk csinálni. Visszamentünk, és Joe, ameddig csak felért a falnál, elkezdett letépkedni valamennyit a tapétából, hogy lássa, mennyire lesz nehéz megszabadítani tőle a falat. Nem látszott vészesnek a helyzet. A padlón a linoleum teljesen töredezett volt, nekiáltunk, hogy felszedjük. Döbbenten tapasztaltuk, hogy újabb és újabb rétegek követik egymást. A legalsó réteg alatt, vastag rétegben újságpapír következett, sok száz újságpapír összeragasztva. Egymásra néztünk. Keresünk valami eszközt, és lássuk, ki tudjuk-e ezt onnan, javasolta Joe. Találtunk egy darab vasat, és azt láttuk, hogy a sok rétegnyi linóleum és papír alatt szalma és agyagban. És végül, még ez érve bármilyen hihetetlen, de padló deszkát találtunk, és pedig egész jó állapotban lévőt. Később Elizabettől megtudtuk, hogy az összes réteg azért került a deszkákra, hogy szigetelje a szobát bent maradjon a meleg. Remek hangulatban teásztunk a szomszédoknál. Elizabeth mesélt pár dolgot az előző lakóról, Mrs. costello aki nagyon hasonlított tüskésnénire Beatrix Potter meséjéből. Nagy kalapja és kabátja volt, és a táska is nagy volt, amelyet magából hordott. Magányosan élt a házban, sosem jött hozzá látogató. John invitálta joe nézze meg az ő részét és kertjét. Követtem őket szemmel az ablakon keresztül, és láttam a körülöttük játszó angyalokat. Mosolyogtam. Boldognak látszol, hogy mosolyogsz? szólalt meg Elizabeth. Nagyon, nagyon boldog vagyok, feleltem. Jó esett ott lenni náluk az otthonukban. Jó volt tudni, hogy lesz mellettünk egy boldog család, és örömmel láttam a fényeket körülöttük. Volt egy imádnivaló kisfiúk is, nem tudom mennyi idős lehetett, talán úgy tíz éves. Bármikor szükség lenne a segítségünkre, csak hívjanak, jegyezte meg Elizabeth. Megköszöntük a felajánlást, azzal elköszöntünk, és kézenfogva elindultuk le az úton. Következő héten szombaton Joe elvitte anyukáját a kisházhoz. Én már ott voltam, és vártam őket. Joe anyukája kiszállt a kocsiból, megölelt, körbenézett, és azt mondta. – Ó, Istenem, úgy látom, jó nagy fába vágtátok a fejszéteket! Bekérte Joe, nyissa ki a csomagtartót. Hozott magával mindent, ami a takarításhoz kell. Becipeltük az összes felszerelést. Joe anyukája is bement és közölte. Nos, ebből a kis házból nagyszerű otthont lehet varázsolni. Két nap alatt nagyot haladtunk előre. Az együtt töltött idő alatt lehetőségem nyílt közelebbről megismerni Joe anyukáját, és remekül kijöttünk egymással. Csodás volt ez a két nap, és rengeteg munkával meglettünk. Joe anyukája elragadó volt, és mire eljött az esküvő napja, a kis ház lakhatóvá vált már úgy nagyjából.